Hakean nundik hasi soberak gaurko saioa, hain beste zer nahi ikeri ditudan egun interneten, oda Batzurekin hasiko naiz eta biak haipatzko ditut besteak sobera ziren gaurko. Ta jakinez, Frances Telebistan, direla gehienak geienak, asgiten Frances presidenzialekin, CNews eta BFM TV, inglesezko akzentuarekin haipatzen algen ituzke kasike, kate hoietan gaur presidenzialetako ameka autagaien eztabaida izanen baita. Bai. Hamekak ber momentuan agertuko dira beraz. Segondu guziak kondabaitira bako txak ama bost minutuko itza ukanen du horotarat. Inte ez lagia da hintxegur trukak ez duke haien aurkezlea izanai edo lekuko aurkezlea izanai iru ordu eta erdi ira du. Spakizu ezer egin gaur, segitu xare sozialak diadan ikasi dira berotzen txilo, txio lari gikak, egia ergan hainit zaipatzen da jan lazal eta erraiten alituzken siminok eriak. Bestena zautagaiek atera dituzte onak. Jaren dugu kako txena artean, eh? onak, azken egun hauetan. Asgiten Fransua Filonekin, gazetari batek galetzen dio, lortzen ote duzu dirua baztertzen. Lortzen ote duzu dirua baztertzen, Fransua? Est-ce que vous arrivez à mettre de l'argent de côté Moi Oui, personnellement. Oui, non. Non. 35% des Français y parviennent. Je sais vous avez vu ce chiffre. Mmh. Non, je vous dis ça comme ça, je vous dis ça comme mmh. ça. E, Ola, arte notzut ez, gehizofionek ez du dirurik baztertzen al. Ez du lortzen, frantxexen eguneko gehitamostak ama bostak lortzen duelarik diru hori baztertzen. Ene bankulariak, ondo kaldean, behiz gale giten idalarik zendako, ez du tantsosik nirek unduan, jakingo dut zer gerantzun, jango dut berdin ikastaldean zala parlamentari baten laguntzailei zaiteko odalako zeiteko. Fion egina. Bon, Makron, orain, eta naskiberekin bokatuko dugun gaurko, aski naskiberekin mi, eta mintzatzea. Bere gaztetaxuna nahiz handu erakutsi, piskat in zela eta kampaina untan, aiam taldea marseilleko taldea aipatuz. Olako, maitasun mezu bat denak berdinak gira, denak kultura dugu, denak izzar berdinaren pean sortu gira. Notre kultur c'est ce qui permet à chacune et chacun de sortir de sa condition et d'accéder à un commun. Parce que oui, ce n'est pas ici que je vais vous l'apprendre. Nous sommes bien nés sous la même étoile. Parce que oui, Aïam a supporté cette culture française aussi. Oui, oui. J'en déplaise à certains qui les mettaient de côté. Bon, arduan, nundik ashi, lehenik, haiam taldearen kantutik, berdin. Eta uh, ustut horrikin izango dela, beraz. Emanuel, ez hori erraiten taldeak. Ez du denak berri zagaren pean sortu garela. Justuki! Mm? Alderantzizkoa dio hortan dela arazoa, ez garela denak izargberaren pean sortu eta izogrek ez duela ber sos ere eskaintzen azpian denari eta horrek sortzen dituen desberdintasun ekonomiko, kulturalak, sozialak eta sustut diskriminazioak baitira hemen arazo.. Tampi, ondek Pourquoi fortune et infortune? Pourquoi suis-je né? N'est-ce pas Pourquoi les siennes sont-elles pleines de thune? Eh, c'est jono kantariak. Bere Facebooko jaldean idatzi du, eta argazki bat eh, zarridu onduan, eh, ilustratzeko bekidabeti, uh, argazkian berak ertzen dafak bat egiten bere eri ederenarekin altsaturik, beraz, da berak dio naz, laster edabideak galdera eginen diotela, beraz, hain zinetik erraiten du, nor, susten gatuko duen. Makron bakarra da zintzo ta zuzena dena, bakarra alderdirik ez duena, bere aldean arkista izango da, bakarra ipurdian kasolarik ez duena, eta lepen ta fionia horregiteko gaiden bakarra. Ez dira ene itzak, eh, ulerztu zi, jenorenak. Bizi Lucea En March mugimenduari, ala bukatzen du bere mezua beraz, uh, be, nadetzena, no jeno, kantzen duen, bere izena jadanik ebe. Eh, Bizi Lucea zurri ere, eh, jeno, gaizoa, ez du egez siduri zuretzat, xalbu gutaz futitzen bazira, eta kasuartan txiste ona litaike. Edo txarra, bo. Ez du gu jono entzunen, eh? l'autre la simple etco warrior c'est dans sa pile acheter goulé kilane sous la même étoile canto ayam la personne ne joue avec les mêmes cartes le perse lève le poil multiple sont les routes de kid devoir on n'est pas né sous la même étoile Pourquoi fortune et infortune Pourquoi suis-je né, les poches vides Pourquoi les siennes sont-elles pleines de thunes Pourquoi j'ai vu mon père en psycho partir travailler Juste avant le sien en trois pièces gris et BMW la monnaie Est une belle femme qui n'épouse pas les pauvres Sinon pourquoi suis-je là, tout seul, marié sans d'autres Pourquoi pour lui c'est cache et vacances Pour moi c'est stade de foot, sans cash, sans filet, sans même une ligne blanche Pourquoi pour lui c'est l'équitation Pour moi les bastons, pour lui la coque Pour moi les flics en faction, je dois me débrouiller pour manger certains soirs Pourquoi lui se gave de saumon sur l'île de caviar. Certains naissent dans les choux, d'autres dans la merde. Pourquoi ça pue autour de moi Quoi Pourquoi tu me cherches Pourquoi chez lui c'était Noël ensoleillé Pourquoi chez moi le rêve était vincé par une réalité glacée Et lui à droit à des études poussées. Pourquoi j'ai pas assez d'argent pour acheter leurs livres et leurs cahiers Pourquoi j'ai dû stopper les cours Pourquoi lui n'avait pas de frères à nourrir Pourquoi je dit les chaque jour Pourquoi que moi je plonge ou lui passe sa thèse Pourquoi les caches d'acier, les caches dorées agissent à leur aise Son astre brillait plus que le mien sous la grande toile. Pourquoi ne suis-je pas né sous la même étoile la vie est belle le destin sonne des cartes personne ne joue avec les mêmes cartes le perso lève multiples sont les routes de kill tant pis on n'est pas né sous la même étoile la vie est belle le destin sonne des cartes personne ne joue avec les mêmes cartes le perso lève le voile. multiples sont les routes de kill des voies Pourquoi quoi j'étais pas la bonne étoile Veillant sur moi couloir plein de toi crash cha cha cha de front complète des tapettes devant tu portais de grandir sans en France c'est trop les se ban simplement en pilote court Faire l'appel mécanique plate avec tes pots de yaourt C'est pas grave, je n'en veux à personne Et si mon heure soigne, je m'en irai comme eux Je suis venu, adolescent, incandescent Chiant, à tour de bras sur le fruit défendu Innocent, témoin de petit papa Tu dans la rue, c'est une enfance de la puriture Ouais, je me draguais pas Mais virer des tartes aux petites avec les couettes pas de peur devant mon père, master soeur portait le voile Je revois à l'école les gosses qui la croissent au poil C'est rien Léa, si on était moins scrupuleux Un peu de jeu du feu, on serait comme eux Mais j'ai pleuré pour avoir un job Comme un crevard sans boire Mais je t'aime à mes parents seuls dans mon lit le soir Chacun son boulot Sans ambition La vie c'est trop long Écrire des poèmes Puis c'est violent Dans un violon Tu te fixes sur le wagon C'est la locomotive que tu manques C'est pas la couleur C'est le compte en banque J'exprime mon avis Même si tout le monde s'en fiche Je serais pas comme ça Si j'avais vu la vie riche La vie est belle Le destin s'en écarte Personne ne joue avec les mêmes cartes Le berceau lève le voile Multiples sont les routes qu'il dévoile Tant pis On n'est pas né sous la, la même, même étoile Haiam, taldea nezulam me emetoal, erganez alam akronek referentzia egindu elarik bere diskurtsu batean. Erganez denak izak berearen azpian xortu ginela al-Ranziskoa delarik kantu honetan. Iota be, warriak zazpi, zero zazpi barkatu gurekin da beraz. Bon, beste bak gauza bat zuen etzulekin aipatzeko entzuleak. Eh? En Franz dekatean izkuntza baten um, Irak aspenari interesatzen direlarik. Eba ekate honek ez du berdin egiten arabiera, aratxina eta arra delarik. Edo, etrobazk ez du eman kizunaat, eh? Franz den ere. Euskaldo nizaiteaz atzo pasada aski bai bai. Eta bada zer egan, eh? Kate honekin azken alietan Francesc Telebista Publikoaz. Ah, eta Davidula, izolate unek ere bideoklip eder bat badusarean ne tuxepano tradizion deitzen dena. Euh, bon, ebe hori dena, ezeko zer, biharko usten dauziet perlauek itzetaputzen bostetatik haintzina momentuz gure kronikalariarekin txegitzen dena. Muzik Eta gaur gure Gikarekin nugu itzordua Jotabe Warrior Zero saspi! Atzaldeon! Kersiok eixo iep! Unchaxiria! Um, bai, ez zu kurrika ikerik egin ez, zok! Gia yeah, kurrika... Aplikazio ikusiduz baina gaina teko ikaz! Gaina no, teko aplikazio hori! Bo! Bazituen bere alde onak bere alde txakakere... Uh, bo, are, ztagaizki! Ztagaizki! Amajetaik, sei! Zaspi! Gure Gikak hori reitemadu! Ez du horke esatu nahi berrin hemen eskaliratietan. <risa> uh, Ez baitakin horke gine duen, ordean. Adu <laughs> Konfretian dien, bai, ordean berriz ere gaur telefonoekin galituko girazkan aldean haipatu bagintuan forfeta bat bereziki. Mm. Samsungarekin propaganda dien dugu piskatu propaganda justuki uh, Ara, dien den aldiko haipaldian uh, friren inguruna, bisiki, inguruan itza biziki, forfeten inguruan. Justo, eta sumat, ez dut esak fririkin, eta ez dut fri aboramendurik ez, eta S -s egungoan Samsunga ipatzen dugu, eta ez dut Samsung telefonorik ere Ara, da justu, piskat tenentziak erakusteko, piskat aktualitate egiten duten gauza batzuekin. Hor Samsung markak, telefono markak, mm. festipa istitu telefonak bakrik giten, bon, telefonia munduan behintzator ahondien etariko bat da, mm -hmm. modelo berria, Atela du. Bai. Galaxi eshe sohtsia eta... Zer ba, gaite nala beha askerian estela berrikuntza ahondirik azken urteetan telefono mugiko gen munduan, bai elementu guziak hobetzen direla, askitresnak, soinua, mm. kukusoa, grafismoa, dena dena hobetzen da, baina Ezta da funtzionalitate beririk ateratzen, ez da telefonoa erabiltzeko, edo smartphonea erabiltzeko. Ez da iraultzabelezik, edo aldaketa ahondirik. Hori da, horri da, ez da gauz ahondirik. Uh, pixkat sabaia dute ez da olako kriston ideiarik ateratzen, eta hiten diren azken berrikuntzak askia anekdotikoak dira, Hala ere izan ziren hentxeku eh, batzu, haipatzen alda berba Elge Markarena, Elge Markak aterazuen telefono bat, uh, nun uh, azpiko partea kentzen altzen, hori dion, kentzen ziren mm -hmm. uh, azp, Piko partegozia, eta modulu bat zartzen altzunen horren uh, horrez, horrie esker, edo gaitzen ziren gorailu hobe bat, Ados. edo beste naz, eh, ere bai, hori posible zen, yeah. teklatu, teklatu bat, mm -hmm. hasteko proiektu antzen, gero eh, bazen beste manera bat zen, eh, behar gazkit jesna obekibailiatzeko, mm -hmm. baitzu, eh, Eskutan hobeki hartzeko oh, gripe batekin eta zooma eriekin egin. Bye. Zinez ahagazkit hezna eskua nahitzeko manera bat ukaiteko. Boan piskabat uh, modulu gehiagahi batzu ezagi telefonari. Hori zen uh, berindeia, ez da etzen bat egun txamak txatu. Eh, eh, elgeren aitzineko modeloak un txamak txatu baina hori, Arund kaputzen eta askenean zituzten nahi besen bat partaitetza egin, besta emprasekin, ari ziren emprasekin hariziren moduloak garrasitzaten, eta mm. askenean ez da atera alako gauzarek, eta askenean flopo bat egin du, bidez aldatu zuten. Arund. Gero basen piskatidea horretan ere, uh, Googleak ere askenean baztertu zuena, zena arra, arra, arra ARA proiektua. ARA? ARA, bai, a r a r -A. Arara? Ez, tropatuniz. A-R-A. A duz. <laughs> eta hori, uh, hain bat zentzuten, nahizuten egin, uh, kuken artean, uh, telefono bat zirrimo duzir. Gana edu, erosten duzu oinari bat, eta egiblean... Opzioak uh, baituzu, autoan bezala? Baina egoz hori da opzio bat, edo laukikipi batzu zuziren, uh, eraikuntza joko batean bezala zartzen zirenak. Gana edu, uh, zure argazkitresna... Uh, klipsatzen duzu lego bat bezala edo. Klak eta begi bate nahi duzularik erosten duzu baina justu gazki tresna edo nahhiigo ba badzu soin nuue battu puzlik joko bat bezala ado eta ado nahi du uh, futsitzenema di soin nua ukaiteaz utzi uzten duzu gazak bat, baina arrazuke erabakitzen duzu sorttera joan. Eta hori askaitztzentu zen eta baztertu zitten. azken. Ba. Horik beraz etazu beste bat. Bai beste bat. Atera, kodena sebu gehu dauntan, eta Samsungak inen ere, da Galaxy Isha, hor, mm. uh, hain nitz uh, komunikatzen da, nitzuk humkubat horgen inguruan aseteko, liteike plegatzen den pantaila bat. Eh, Telefono bat, bitan plegatzen dena, eh, lehen bait ziren telefona klape, baino batzuk bait, baina uh, olako zerbait, baina dena pantaila liteikena, yeah, eta horgen inguruan ari dira aprikatzen. Harri da pixkat Berotzen. Berotzen, bai. Jota ja behuagioch, 0,6 pierre berotzen hastan dut. <laughs> Berrikuntza horiek, beraz, baina nox, samsung du modelo berri batatera orain bai. horrein. Uh, samsung zen Bateria zartatzen zen uh, <laughs> telefon hori? Ah, nahi dituzu... Uh... Gai delicatua gaipatu. <laughs> Okei suo. Bai, itzi neko modeloa, kuestiona da froque, se bateria kshortentzua na, zuten inicialmenta eta denak. Bai, bai, astape matzean kendu zituzten uh, batzu, uh, lote batzu, azkenean dena kendu zituzten. Bon, pixka bat uh, meren marka irudia kaltetu du horrek, mm -hmm. azkenan dena kendu zituzten. Eta beraz ho jateratzen dutena horren ondokoa da eta aski jinja da ikustea nola komunikatzen duten e, publizitateetan eta hartzemantzitate Samsungen publizitateak dira Uh, bai, gure telefonoak uh, benta berriz uh, en chat zen ikusten dugu, ondo uh, zure martxan direnez, uh, segurak dira, biskatoken inguruanak. Bai. Ara, laboraturietan pasatu utz dakitzen bate irudia Hirudia berutze berriz garbitu, Ara, ez? Berutze berriz garbitu. Bor, pantaila ari gariado bai. infinitu idu, infinito haseran idolek. Horria, infinito, eran aidu, berola eh, ikusi duzu, eh, interneten edo da telefono bat? Eskuta nahitzen duzu, eta mm. iduridu justu pantaila bat duzula. Eztu baztehik, ez du kasik bat ere. Eztu e ez du kuadrorik. Kasik bat ere, badu pixka bat. Baina uh, egia da, haunditu dutela. Eztu telefona bera tamainaz ez da hainitza haunditu, ez loditu bat ere. Baina panta, e, pantaila luzatu dute uh, haundiagoa da, leku gehiagoa hartzen du pareko, pareko mirailan eskuin eta eskergo kurba ba batzu ezagitzutstebe aski arinki, ba hori egiten altzutela Samsungekoek badu aitzineko bi modeloetan ere kurbak ezagitzutzen basteretan eta hor goiti ere egian dute baina beti bada badamuka bat baita xagenda belts bat gainean eta berean gainean bereziki uh, be muga gelditzen da argazkia argazki hartzeko txshna aitzineko selfieak egitekoa, hori mm -hmm. bon Ez dakit noiz baita kentzen alko den. Hori, hara, selfieak duen importantziarekin gaur egun. Ez dak eta gero bada uh, bistandena, mikrofonoena eta entzuteko zerena, mm -hmm. hor zailada pantailak hori gaina hartzea. Eta nola egin dute ba, dibidez uh, bereko partean home botoina, menu botoina eta gibela joiteko botoina uh, integratu dituzte pantailan, eh, azkenean ez dira gehiago Tekla fisikoak, dira... Taktiloak. Ta Taktiloak, bai beste, kaozo, beste batzutan ere egiten bezala. Mainan nekamek da, nahizta irabazi pantaila zati bat, ez da informazio gehiagorik sartzen uh, uh, telefonoan. Mm. Da, estetikoa dan, eh, Or, berri... da negoz. Ha, duz. Horren, Samsung berri hornek duen behirritasunan diena, hori da, pantailaren infinitate hori. Hori da, hori da. Da, bazterrak uh, ez direla kaxik gehiago agertzen. Aplikazioekin, badara bat ez? Badara bat, ezen Bon, elrek eram behar du bidebera hartu duela, eh? Baztegen eh, ikipitze hori. Mm -hmm. Ba horrek kartzen du zabaleraan irabazara zidutela pixka bat, proporzioa katsikitzeko, eta gena du, oaiko norma balinbada, bon, telebiztetan eta bezala amasai bederatzi, bideoetan, mm -hmm. uh, jazio hori, zatiki uh, um, hori. Horain, ebe, eldre, pasztu da, emezortzi bederatzitara, eta Samsung emezortziterti bederatzitara. Egan nahi du, ez dela ahas egokitua hauai diren, ap ez aplikazioari, aplikazioari ez bideori. Hor duan, ebe pantailak berak geitzen ditu, bazter batzu, ah. bazter belz batzu. Uh, no, bon, inutirada azken Baina, bistetan dena, Googleak atxe mandu. Atche mandu aterabidea, bon, programa baknetan da aplikazio baknetan ta shkishi impler da gita. Ordiana, konpontu kuda. Super. Super, ek eh? onen contenida. Ba. Ouf, <rire> sentor initsonalere Samsungek bon, me bon, super. Mucha ba, contenis. Ba, beste markatip batek egin malu etzen gertatuko baina Samsung badu indarrori. Ba. Bistan da. Bon ados, eta hala ere, bukatzeko naizena aipatu beste site Bluetooth He's not dead. No. <laughs> no, <laughs> no, he's not dead. No, ez da hila gure bluetootha. Uh, Bitza zaipatzeko largoita amalauan asmatua izan zen. Pentsa, duela, ogoita iru urte hori da mm. aitzinatea mundu oktan. Ai. Eriksuane eh, eh, kasumatu eraz, eta bluetooth izena, haibatzen, da egege bikingo baten homenez eh, izendatu zutela, Danimarkako egege bat, da izan zen, bluetooth, edo ortsugdina, mm. Eta horiek zituen eh, tribuak bateratu Danimarkan eta egiktionek eh, egintzuan eh, ba, guk nojomak bateratzen ditugu, bera uh, zeberen dako egiteko egiteko zen. da, eh? Ba, eh, urgun <laughs> joan da. Hala, jakinen duzu ezen ipatzen den, hor, zuen telefonaan. Eta bai, be aipatzen zen uh, urteaietan gero wifiak eta beste teknologia batzuek zoek eohtzi behar zutera, baina azkenean iraundu eta bereziki erabiltzen da objektu konektatuentzat, kaskoentzat, ordularientzat eta etxeko tresnak, etxetan konektatuak genetan bluetootharekin dira. Egetxea da, e, konektatzea, eta nahi hain behar bat hainitz, hainitz... Hani txargunakekin dira mm. eta azkenean ez du beste teknologia bateko gaina hartu. Aulatz, batzu ere baditua ala ere, soinuarekin girelarik bideo bat so egiteana ardura dekalatze tipi bat bada, mm -hmm. e, informazio pasatzeko mementoa zure pantaila nagusitik eta belagitakoetarat adibidez edo boz gorailuetarat edo zena itarat. Eh, baina hori beti tip tap geio doa behitxone behiak e, ateratzen diren arau, eta justu kiok bluetooth borz garrena heldu da, eta horrek e, bluetoothari behiz e, maiten dako ez e, burutsa da bat, ez baitzuen beharrik, baina e, betitak haitzen e, atzen da, eta distantziak handitzen dira, eta informazio purua handitzen da, gara du gutiago galtzen dela bidean, eta horai... E, Berrikuntza handia da, bi asko lotzen alko direla, adibidez, bluetoothan den telefono berari. Ah. Horto bat bakarikten alzen aldian, mm -hmm. eta biek egiten alko dira. Super! Eta bikain, oh. etxera horretzen, zaino, <laughs> <no>? zaten. <laughs> Berrik be horzirela, horretako horret alazteko, eta guren zuleri ere jakin alazteko. Jota be, Warrior Zero Zazpin, e nahi zu zerbait gaitu? Bai, nahi dut musika bat entzun. Ato, zen hausen entzun. Nahi dut DJ. Daddy DJ Bai, hori Na na na garaikoa Be, berantaguko Berantagoko ere geheran Bo, ebe, to Zuke gazu, ebe horrekin agurtzen gira ordean Dio tabe Warrior Zero Zaspi izanuntza Eta berztalierte Abe, tenazkizut behipoak bi Bluetooth bideaz <tú> Ah, ha rapatuitut Daddy DJ, please take me to the body And let me dance along Until the lights are on Amaleruskin moztu behar uted DJ kantu edo jau jota beguarriak zero zazpik autaturik. Bi asteren buruan berriz izango da gurekilan kilan putzen eta laster gurekilan aldiz, Charlotte Sorri lankidea korrikan baita amaregunez eta begaurkoaren bilduma eginen dauku zuzenean eta ondotik maitin perez ere gurekin izango da. Iso emankizuna bi astero entzuten alduzien euskal jatietan gaur izango da, nori izango duen gomi dena espikatzuko dauku laster, bostaket Eterdimementu zeuskal irratetan berriak zurekin. Bernadet Argein. Ez dute Napararen erreostorik aurkitu landesetan egun prokuradoreak bilaketak gel dituko ditu, goizuntan hasi dituzte Mondo Marzaneko inguruan, Jose Miguel Echeverria, Napararen bilatzelanak, eta ez dute jeusatseman, duela hogoita amazazpi urte desagertu zen, eta familiak haste, hastapenetik salatu du, gerlazikinaren biktima izan zela Naparra, lekuko baten ondotik miaketak abiatzea Erabaki zuen mondomakzaneko epaileak, pako etxebegian lege medikoa inigo iruin familiaren abokata han ziren eneko etxebegia napagaren anaia ere naiz eta hau ez duten gunert jurbiltzeat utzi. Eta den ahma gabetzearen kari, bai apilaren zortzian, larun batean iraganen den egitaraua, zehazten ari da, hiru ontan emanada hitzordun agusia, San Andresen, ahma, <coughs> barkatu, ahma gabetze eta bake prozesurako elgarretaratze haundiaren zata, hamahak eta erditan hasiko da eguna filma ez da baidekin eta filma bera ere eskeniko dute atzaldeko, biak eta erditan beti San Andresen, Eusko jaularitzak jakin arazi du gaur bere egitekoa goizeko hama jaket erditanbururatuko dela handikoiti ez duela parte hartuko ekitaldi publikoetannan. Korrika Gipuzkoan txartua, memento historiko eta hunkigarria izan da, endaia eta irunen arteko Santiago zubian Euskal Gintza eta instituzioetako ordezkariek hartu dutelarik lekukua, denak eskusesku Euskararen alde, hori segitu alizan duzue Euskal irratietan, Korrika donostian txartuko da, zazpiak eta laurdenetan, eta eba hatziak eta erdi arte Gipuzkoako jiri burua zeharkatuko da. Bizirik uh, lemarekin biajasiko da eskandrai elkarteak antolatu Etiopikoak festivala Baionako leku desberdinetan, kajikan ala geletan, musika, jantza mintsaldi erakusketa eta filma izanen dira larunbaarte bihar, Ahtzainak hirian eguna izanen da, baiunako merkatuan musikari, jantzari eta olerkariekin, ara txaldean lau ahtzain egezibituko dituzte ahtalde batekin eta ahtzain txakur, xapelketa bat ere izanen da. Utsumandoka. Utsumandokan, Charles Bidegain, lai nion edo lan hoek in jinen zaiku. Olien, lusa idene gantzaututen, gut lan tzarra erreten olu, espanima, Egoitzu rutiko etxeak aldiz erran handeikun nulas hama seigeren mentian jada Euska maite zien neke zor zeion lekia galte giten e, ziela guhe izkuntza entako. Hamase ya mazazpigarren mendean Euskarari buruz badira gogoetak erraiteko Euskarak baduela jatorri urrumbat, bat, hizkuntza hori erribat ilotua dela eta mazartu bar dela behin erateko izkuntzen e, parean. Inauta etxamendien kantakintza dela eta bortu gaineko aitatsi behaitai eskeni kantoe Bat. Aita zautilan gelditu zian. Harreba zaharen ari, nige jambiarrukan, ba aita egon duen ba, batitan ahi behitzen berriz ikusi. Espresarizitea daiz, ba nivel 2 guai begiaketxiko. Hala la bertatu. Utsumandoka zazpitan, ashtizkenez lauetan. Utsumandoko. Iso! Asteartean Iso! Iso! Ashtehartean iso musika emankizuna. Asteuntan, the Wodeo Idiot Engine taldean tsungo dugu emankizun bizi eta gogo batentzat. Hisu emankizuna asteartean gaurko 10etan Udaleku elkartea, ipagai asteazken untako goizbegin, bere biltzarnagusia egindu joan den hastean, horrezgain bilgune berriaren idekitzia ospatuko du ustaritzen apirileko oporretan, haiga formakuntza ere iraganen da hilabete undarrian, Udako egonaldiak heldu izen emaitiak ere maiatzaren seian eginen dira. Pundu horiek, aipagai bestiak beste, asteazken untako goizbegin, Xabi Ibarbur, udalekuko presidentearekin. Itz eta putz! Itz eta putz! Itz eta itz bat egiteko ordua itz eta putzen, eta etaren ahmaga gabetzea hori da gai nagusi e Davidetan, tenore untan, uh, berriarekin abiatzeko, titulu Nagusi adabiharko, Prent aurreko bat hegoaldeko gehiengo politiko sindikalak analisi bateratua egingo du desarmrmatzea de hauda titulua berian agerraldi bat egingo ote Bihar Bilbon Eiotako EH bilduko, alduguko, eskerranitzako, geroabaiko, elako eta labeko ordezkari nagusietakoek. Eskerra ere txiki da, PSeko, UGTeko edo eta eh, komisionez obrera seko ordezkariak ere hor izanen dira. Beraz biar jakingu dugu, zertaz hariko diren, menan apilaren sortziko armagabetzeari begira hariko dira. Eta hori loturik. Ba, Inbat lotura, Hernan eh? eta Fonozaz, Gizarte Zibilak parte hartzea da bake justu baterako bidea. BNL karrizketa hemen proposatzen du berriak, sortu duen webgune berezibatean kompon bideari begira deitzen dena. Horratxe maiten aldera azken berriak, analisiak, bideoak, elkarrizketak, edota argazkiak hori loturik ere... Dokumentala ez saioak bai eta elkajetaratzea larun batean bai hau da e, bigarren gain nagusia berrian, egitarra guaberaz ezaztu baitute. Uh, larumaterako, argian ere etaren desarmatzea uda gainagusi, mesu garantzitsua irakorriko dute bake kapilaren apilaren sortzian baionan. Naiz funosax agertzen da hemen eta pixka bat apalago ere uh, txetxe agertzen da. Hori Toma Lakostek egin bideo untan orain bakea erriaren eskaera. Eta, kaseta puntu eusen edo media bazken ere berdin segitzen dugu. Egitarra guaberaz apilaren sortzikoa eta hori lotutako hainbat gai erran bezala. beste gain nagusietan uh, begian um, be Euskal Herriko itzulia ipatzen du, mate eta Ferrari ihe yes, iganda, da doaz. Bigeen etapan irunetik eltziegorako bidean doaz, gargar ruralraleko eta kofieko. Igindulariak webgun berezia ere egin du itzuliari begira begiako jasumango duzue. Eta la gaurko gain nagusia Napaga ausia hemen berrian edota argian eta kazeta etat mediabazken hor gain nagusi dira mediaabazken ariibidez bertan gaur miaketak egiten ari zirela kazetari bat bertan zen landetan aztertutako erereuan ez duten apagarengastorika aurkitu innduketalannak egin ustez Jose Miguel Etxebergia dagoen lekuan, Brokas euh, eta labri artean broka eta labri artean dagoen aristi egin dituzte inndusketak jendaharmek. Pao etxebergia inigo hiruin solen motilnek epailea eta jendamen koronera, An izan dira, eta ramezala naparazenaren anaia ere bertantzen, nahiz eta miaketetan ez zuen parte hartzen ahal. hemen argazki batean erakusten dute media bazken, bertako giroa eta bere lekukotasuna ere uh, hemen artikulu batean. Botere talka eta albiste naxiak venezuelatik hau argian. Martsoaren hogeita marrean venezuelako justizia hauzitegi gorenak parlamentoaren funtzioak hartu zituen behin-beinean. Botere gune nagusi gabe gelditu zen Maduroren gobernoaren kontrako oposizioa. Estatu kolpea titulatu zuen editoriala El Paixek. Seita sunak hemen argian. Eta Panama Papers praderak legaltasun suno soz sortu zuen empresa para disu fiskal batean, argian hemen. Panamako paperetan agertu den bizkaiko diputatu nagusi OIA kasaldu du Kuban autoekin negozioa egiteko inskribatu zuela eskutuko sozietatea ango gobernoa kerrandik. Bestaldek azeta puntu eusen lapur dira itzuli da Korrika, eta Korrika biztan da ere beste Davidetan nagusi guxi, Gipuzkoatik ibili eta lapur, lapur dira itzuli da Korrika egun, Euskal gintzako eragileak eta Euskal Herriosoko erri erakunden hor Euskararen kilometroan lasterka egin ondotik Donostia eruntz joan da Euskararen aldeko ekimena, eta gaur beraz Donostian izango dira Korrika Ator txurrokek aurkezpen bida eginen du euskal herrian eta nazioartean artean hori beti kaseta puntu eusen aipagai. Eta Ziduestekin bukatzeko prentsaitzuli hau ameka autagaien arteko eztabaida tabaida presidenzialak beraz zaipagai hemen Ziduesten aste hart untan nola pasako den dena esplikatzen du kasetak eta hartzak ere hogeita hartza aurkitu dituzte Pirineoetan edo detektatu hau da beraz hartzaren argazki bat egiten du Ziduestek hemen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 Ostegunetan bida bidasoatak punk mankizuna, jan, jan. eta ostirealetan metalgarrazia, metale mankizuna. Metalgarrazia, nidaier, eta nidrutal. Euskal irratiak, musikazalean irratiak. Egunero kurrika segitzeko parada, goizien, zortiak talogu denetan goiz behirikin, eta atxalian hitz eta putzen. Elgarrekin egunero kurrika segirizaguna. Elkarrekin, segidezagun kurrikan, Charlotte nautxa ezagotu zue, eta ze magia, begira, nor dugu hemen, Charlotte xori, atxaldeon? Bai, <laughs> atxaldeon zuri. Bo, orduan, kurrikan segitzen duzu, uh, formantzilia orduan hor, egia uh, da, zugu bai. ino pundurik egin, elkarrekin. Ez, bainan formant guztian, bai. akitua. No, normala da. Bainan, ah, un, ara, normala da. <laughs> Eta bo ezkira hau huartzen egun eantzeak, badira milaka gauta iteko, baina ongi-ongi. da korrika gauta egun ibiltzen dela, eta zuek segitzen duzela gauta egun, baina hala ere, lo egiten duzela tarteka. Baina biztan dena. <laughs> Egin joiten gira gutxi bera, baiten dugu saio gauean, beraz, loa iten dugu, baina, ara, ez dugu segitzen e, gauta egun, ez Taldeak, um, kamioietan baitu ze talde txandak, mm -hmm. gu gira sustut egunean, xalbu adibidez gau guntan zarautzerat, uh, zarautzeko irtera etxoinan dugu. Ados, eta beraz zolako antolaketa animalekoa pentsatzen dudut, lo egiteko, lekuak eta antolatuak dira, ez duzie kamionetan lo egiten? Ez, ez, ez, hau ne horrek, e? Eh? Mm -hmm. Xalbu batzutan gau pasain berdugularik, uh, nahi badugu zinez erri bat uh, segitu, mm -hmm. Baina beste naz, uh, lo egiten dugu uh, egiazko ue batean. Bo, obe, untsa. Uh, no. Gaurko eguna, beraz, uh, entzun dugu hemen parte bat Euskal Irratietan zuzenean eskaini baitugu. Uh, Berriz, lapur dirat sartu baita, kurrikabde, nola pasada gaurko eguna, Charlotte? Be, biziki gozoa izan da, goizuntan sartu da, gipuzkoan atzo jarrenik, uh, ara, bastalen sartu ginen beraz Nafarroani izan dago izuntan eta ondotzik beraz Gipuzkoan egin ditugu uh, Gipuzkoako erri handiak uh, eta horretan rola segitzuko dugu lain ejenteria eta oiartzun eh, famatuak, aski famatuak jende, jende txuak diren uh, erriak egin uh -huh. eta jendea present duan ez? bai, uh, adibidaz ejenterian ejenteria uh, rataz zugilerarik irrintzeagatik bai uh, ba ziren eskola guztiaka e bazen basenik jendea, jendea ez sesginuen aintzineko kamioia ikusten mm -hmm. e, bueno, ahal uh, ere. Bo beraz eh voilà. jendeak ateatzen dira, ukan ditugu irizainak. langileak ere partebatira bai kira hemen uh, industrial gune handi bat e, atteratzen dira beraz lanetik Limazeko eta gure kilan goxateko. Mm. Eta hor, euh, beraz, euh, pasasiste ere endaiatik, ondarri biatik, txingu ditik, pentsatzen dut gure lankideak ere ikusi ditu zula kamionetik edo? Ebegea egan ez. Segutu <laughs> ditut zuito jen bidez edo la, e ikusi dut gure lankide bat azken momentuan, subian, peperekin baiten eten zuztenian, mm -hmm. Bainan gurutzatu gira, egia ekan e, usutan pentsutu lapasatu dela sustenian egun ere, e, kilometroak aintzinatzen dituztela. Eta ah. gu kamioian izanki, azken momentean e, usutan e, ni baino urkuna gudionak dira jadanik. E Eta bai. Eta guez gituzu ikusi? Igandean baionan honan korrika egiten? Ez. Ah, zedomaia. Ez, ez, ez. <rire> si gitu nituen embestelangile batzuk, baxena foran ta siberuan ikusi ituz. Eta ziak, ahatzik, segiten ginoan hijatzean. Ah, bo, huntzak. Ara, auto txika edo kamioi etxika euskal hijatzeak emaiten gine txena. Mm. Entzaten gira likuko hijatzeak eta egia ezan, ikusi dut, lan zura gajia induzela, ogeita lau edo aldi guziz. Bai, oitamabi urenez. Oitamabi urenez, bai. Ez da gaizkia. Bai, e tenen... ba, galdu zirela miagiten, ez eh? diakindut? Ez, kasik galdu baina. <risa> kasik galdu. Hau, <risa> diakindut. <risa> <risa> <risa> ba, ez da Uste giren galdu ginen? eta zginan dugu, eta hori izpaitugu baliatzen, denek baliatzen ten GPS, hori, papereko... Ba, gore az korrika galtzen dugu ere batzutan, e? Ha, baie. bai, Bai, bai, egun uh, bi iru galdu galdo dugu, ejenterianan beste jende bazen, gugi belean giren, txatzen gira biskabat jendea um, atxikitzea, eta gauzada intzinean intzinatu zirela, eta e, voilà, galtzen gira. Eta gert, gertatzen da batzutan, korrika duztuki bidez trompatzea eta kilometro bat anztea? Uh, Momentean ez, uh, batzutan gelditu egiten da, efen, gelditu edo ibiltzen da du ez, egun zubian pasatu direlarik, hori uh, jaean uh, zubi pasatze uri eginda oine. Hmm. Diushtu... Uh, izan da ere gau guntan, Um, eta zera, lekukoak eginduena etxearen aintzinean pastu dira ah. eta da, beraz, berak ez du ez da baitzuzta da kurrikan ibiltzen alberaz beretzako ibili dira hau geren ah, dos, ah, eginduena, beraz uh, beretxean zitik bai, bigarren basest... lekukua da kurrikan ah, uh, lehen lekukuak uh, amak urte ira undu eta Donostiako museo bat da eta hor da bigarren lekukuaren egin uh, Egi, eta artista, ah, dugu eta bertsu bat egin zuen mm. eta ere beste um, egurrezko um, eta urrezko ze egurrezko medaila bat edola oparitu digu kamioile mm. ekoer ah dos Bon, polita izan behar zen, beraz, ere, momento hori. Uh, bai. Berdin Bukatzeko, Charlotte, uh, errandu zu ere, Zubian, beraz, hor, ibiltzen egon zistela, Santiagoko Zubiaren kilometroa, beraz, gaurko kilometro simbolikoa ere izan da. Bai, bai, bai. Hauzen zinez, eh, me aldi guziz, haski eh, ez bada ere gara iako simbolo handi hori, Atxikitzen du ere, eta jendeak atxikimendu hori badu zubiarekin, eta justuki gultzatu duta um, emazte shak bat, endaiako endaian sohtu, eta espikaten berekelan entzatu gira biskabat zubiaren isturio hortaza, eta ja bera, zauri pasak pasatze hori entzutea propustatzen dauziak. Ebe bai, horrekin agurtuko gira, beraz, entzongo dugu elkarrizketa hemen uh, itzetaputzen, ordean ebe utziko zitugu, donostiaruntz, joaiten orain korrika ksegitzen baitu bai. idia undi hortara eta hor pentsatzuntere oinez ibiliko ziztela korrika egin baino, donostian animareko jendetza bilduko ba, baita. Eta azpimahatzeko bakarrik korrikaren erditxuraino ino elzengirela hor. Ah, dos, ebe dala, erdia kasik egina beraz hor, igande bad duugu eta bihar begi zapundu batekinen dugu zurekin txalottxogi. Ba izermanki. Bo izan untsa on gi segi, izan txa Eta erramelzala hemen, beraz, Santiagoko Zubian, Charlottek egin elkarizketa. Ara, beraz justu hemen uh, aurkitzen gira nazioarteko Zubiaren ondo-ondoan eta enikilan, babaut, emazte bat. Egunon zuri? Egunon, baita. Zure izena zer da? Alicia. Alicia, nundik eldu zira? Endaiatik, endai, endai emisinaiz. Ados, endaiakoa, endaiatik eta Bye. beraz, korrika hemen dikartzen duzu? Horida, pizka dengo dut, eta urte asko ditut, eta bueno. Eta, ba, urte asko, baina lare ere, manduzu petoa soiñan, motri batuazira, bai. baduzu ere bara, itxura bizikionan maiteun zu, tenizak eta dena hor dituzu. Horeitzen bai. tira duela son baiturte berbakurrik asegitzen duzula, nolaan. Bai. pasarte horrei gauza garrantzitsu bat du? Oso berezia zen, oso berezia izan da beti. Oso unki garria, eh, nola bai mugapur du egun bat eta bo, horrein muga, ez dain beste markatua izan dira, korrika batzuk, nola, nola pasatzen zen? Horretzen zira edo? Bai, bueno, hazi eran, niko atzen urte bat zaitasuna uh, jarri ziguten, uh, jarri ziren poliziak hor, uh, ez genekien zarekin, baina, bueno, pasain dugu. Eta gero, normal, ba, beti emozio horrekin, bai, mugadalako eta apurtzen dugu egun baten, bintzat, eta eta gero gauzo familiaen daian txipituak bai. edo bai bai indute eh, korrika txikita seme hortik dabil ere bai eta senarra korrika beraz euskararen eh, mesuri segitzen duzu etxen? hori da, hori da. Bai? Segitzen duzu, bai. <laughs> Mileskertzuri? <laughs> Esa regatik. Ala, hemen txe beraz, Charlotte, hori, subiko kilometro simboliko hori pasatzeko momentua haintzin, eta hemen, Roseli Seizpuru, justuki gure lankidea, bertan, zuzenean, horren berri, emaiten euskali ratietan. Eta hori Et ikustitu beraz, lotuta! Bai Mathieu Verger, bai Vingen Zupiria, bai Marcelo Ortamendi Berria Construzendaria Aika Kordura Unak Erebai, con, una con Chellu Koak, usted baitere, Sebastián Castell Cereo dugu esta confederación nistenian Denak Elgarri Escoak en banda Danzakipi moduko batzen hemen zubia tredekatzen hasten garen hementuan hemen horrikatetula muugaik ez duna zuik ez duela arraindurari goude eukanduukohi eta bizertasuna ehar tasuna ofizialtasuna galdeite nulde meme korrikako firgonetakoek ofizialtasuna ere eta baita ere 나faroren tasa da ofiziala izandadin oyukatua aldarri nagunabe beritzekoa ere esku manajemeno todres justu bidaso ai baia segitaz Argazkilari video Oitamar, berroi, berroitamar! Berroi, berroi, irudi hau! Beren kameretan hartu nahirik Irudi justiz indartua Euskalderi Euskaldu pat nahi dugulako Eta Euskaldu izan prontekia Euskaldu gelditzen da korrika Zubi erdian Bera ibibidea gelditu du erra mesela ez la korrika bisita urraska urraska urraska urraska ongi ba ba bai ba bai bai zaikeren belminua jaikerenenez bai normal bai bai maña egia da kiarria da hiru aldiz pasatzen delarik edo hiru egunez pasatzen delarikiparraldean eh bai urrengurterako bi urte baru bain dakarik daski bai arae baskalino bilesker ara san xego zubitik beraz pasaderarik arratsaldi untan entzuten ginuen korrikak bere bidea Gitzen du eta biar berriz gurekin izango daten horehuntan Charlotte Shuri. Egunero korika segitzeko para da goizian zuttzeeta laurdenetan goiz bejirekin eta atxaaldian hitztaputzen. Elgarrekin egunero korrika segin ezagun. Etxe Tumandokan, Charles Bidegain, lai nion edo lan hoekin zinen zaiku. Olien, Lusaidan erantzaututen, gurt lan tzarra erreten olu, espanima xerimiri. Egoitzu rutiko etxeak aldiz erran handeikun nulas hama seigeren mentian jada euska maite zien neke, zor zeion lekia galte giten e, ziela gu eiskuntza entako. Hamase jamazaz pigarren mendean euskarari buruz madira gogoetak erraiteko euskarak baduela jatorri bat, hizkuntza hori herri bat ilotua dela eta mazartu bar dela behin erateko eiskuntzen e, parean. Inauta etxamendien kantakintza dela eta bortu gaineko aitatsi behaitai eskaini kantoe. Bat. Aita fautilan gelditu ziian. Arebaza ari, ejan beharukan, ba aita ohi hartio egon duen ba, batiten nabeitzen begizik kursi. Espresari zire araiz, Ba nihibeldo gua begia etxiko. Halla gertatu. Txi banduka aste artez zazpitan hastizkenez lauetan. Eta hitzetaputzen txegitzen dugu ixo aipatzeko tenorea gurekin matinpera atxaldeon. Atsaldean orantza. Orduan, gauntan, zer proposatzen okuzu amaretako saioan? Arduan garrun gauntan uh, berriz dituliko gira uh, gauza formaetana. Metala, entzun godu gaur, metalbiziki, biziki bortitza, uh, nik kusidudan bortitzena, The World They Are Idiot Engine. Zerran haidu, metala bortitza. Zerran uh, haidu, kasu hortan, uh, baituk, fkaintuzte fasez baina, estapenan bortitza zerran uh, haidu, xoenu, jarenik biziki grabea, zikina, eta estruktura biziki uh, eda, sotzailea, gandunke, eta bigren fase bat okan dute, azken fase hori, dena gehiago, lodiagoa, ez uh, da infitioa beti zikina da, baina, psikologoago bat musika bat rangonuke. Ula. Gehago eskertzena gure buruan, sintitzen dugu zikina dela uh, gure buruan ez eta gure belakietan. Bait. Bai, eh? Bait, hori hori ekin nik baino beto uh, elpatzen dute hori. Eta hori da, uh, entzuten alda musika bat uh, zikina dena eta bortitza eta... Eta bai, hartu <laughs> <laughs> konsiste uh, zakit zer gaitu hartu konsistea jatsuntan Mikel Perez uh, bat ere jolea eta txomein horrizarekin, txomein horriza gitarista um, Olaz, gero gia da, dori hain uh, zikinaizetan lera ni bizikia gitu aizan entzan zunituen lehen aldean dola komusikantzunon lehen aldean uh, baina bai posibeda uste duzuten baina zikina, go, zikina gola jotea Hainan gauzabat da Dena kalkulatoa dela, ez Bicik, da bor dela. Hori da, bizike kalkulatoa da, eh, eta bizikea garria ikuste hori gaina zuzenean. Eh, Batzutan estruktura gizira bate, eh, ba, musika normal batean bezala, parentesina artean, raindu egiten bat bi lau, bat bi lau. Eta du bat bihiru, bi bi bi bat bi, bat bat, bat duetan uh, da, edo zein momentutan gailitzen da, berrizazten. Eta esker da ikuste hori zuzenean, dena buruz da kite, eta eta gainera hori um, maite ba huzue, hori tukos izte, uh, nahiz eta ez izan uh, olako musika bat, ale re, bizikiongi uh, ibiltzen dela hori. The Rodeo, idiot, ain jain, shari. Hori da, amajetan, iso Kantu batekin agortzen dira? Are? Baduzu kalme bat? Kalme bat, ez dut bai... Calme bai, ya bai, c'est qu'il uh, y en zakitzen tuten al dugun, bea, deruten azken asken kantua, pidokipa equipa biske de ratekin. Euh, passing diamonds, detsna. Also Schmidische Martina, was beste damit die beste bis <tipen> Bidiotan jain beraz uh, obek ezagutzeko eta ongein zuteko ere, sarri duzi itzordua iso eman kizunean, amaretatik hain zinaitz eta putzen zaituztet, bihar itzordua bostak eta seiak artean usaiak ez ditugu aldatzen eta Marko, gurekin izango da, seiak euskal